פרק ס"ו. כה אמר ה' השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. ואת כל אלה ידי עשתה, ויהיו כל אלה נאום ה' ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי. שוחט השור מכה איש, זובה חסה עורף כלף. מעלה מנחה דם חזיר, מזכיר לבונה, מברך אבן. גם המה בחרו בדרכיהם, ובשיקוציהם נפשם חפצה. גם אני אבחר בתעלוליהם, ומגורותם אביא להם. יעם קראתי ואין עונה, דיברתי ולא שמעו, ויעשו הרע בעיניי. ובאשר לא חפצתי בחרו. שמעו דבר ה' החרדים אל דברו, אמרו, אחיכם שונאיכם, מנדדיכם למען שמי יכבד ה', ונראה בשמחתכם והם יבושו. כל שעון מעיר, כל מהיכל, כל ה' משלם גמול לאויביו, וטרם תחיל, ילדה. וטרם יבוא חבל לה והמליטה זכר. מי שמע כזאת? מי ראה כאלה? היוחל ארץ ביום אחד, אם ייוולד גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדת ציון את בניה. האני אשביר ולא אוליד, יאמר אדוני, אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוהיך, שמחו את ירושלים וגילו בה. כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה, למען תינקו ושבעתם משוד תנחומיה, למען תמוצו והתענקתם מזיב כבודה. כי כה אמר ה' הנני נוטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גויים והנקתם על צד תינשאו ועל ברכיים תשועושעו, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. וראיתם ושש לבכם, ועצמותיכם כדי שתפרחנה, ונודע יד אדוני את עבדיו, וזעם את אויביו. כי הנה אדוני באש יבוא, וחשופה מרכבותיו, להשיב בחמא אפו, וגערתו בלהבי אש. כי באש אדוני נשפט, ובחרבו את כל בשר, ורבו חללי אדוני. המתקדשים והמטהרים אל הגנות, אחר אחת בתווך, אוכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר, יחדיו יסופו נאום אדוני. ואנוכי מעשיהם ומחשבותיהם באה לקבץ את כל הגויים והלשונות ובאו וראו את כבודי. ושמתי בהם אות ושילחתי מהם פלטים אל הגויים תרשיש, פול ולוד, מושכי קשת, טובל ויוון האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגויים. והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחל אדוני בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קדשי ירושלים אמר אדוני. כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית אדוני, וגם מהם אקח לכהנים, ללוויים, אמר אדוני. כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום אדוני, כן יעמוד זרעכם ושמכם. והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר.